Відчула такий приплив щастя, якого вона ще з роду не відчувала, яке п'янило її і підбивало на дитячій пустощі, на дзвінкий сміх. Другого ранку Гершко покликав Сару в свою світлицю і, зачинивши добре двері, сказав, що має для неї важливу звістку. Гершко не говорив з дочкою відтоді, як між ними відбулася ота гостра розмова і новина, яку він мав сказати – Певно, не відчувала Сарі нічого хорошого, в неї одразу впало серце. «Слухай, Сара, і знай, що мого слова ніхто не зламає, навіть сама смерть», – почав він суворо, навіть не глянувши на дочку. «Ти раніше відпросилася от від жениха, і я з добрості не наполягав на своєму, але тепер край. Я висвитав тебе і руку перебив за Хаїма Гольда». Вінницького купця, хорошого, старовинного роду, родича Славетного Цадика. Ти будеш його дружиною». Сара спокійно вислухала батька. Вона була така впевнена в неможливості вчинення над нею цього насильства, так її серце було сповнене коханням до іншого, що це повідомлення навіть викликало на губах її ледве помітну глузливу усмішку. «Я продав корчму», – провадив далі Гершко – і поладнав усі свої справи. Лишається тільки скласти речі, і можна рушати хоч зараз на край світу. При цих словах Сара поблідла. Так от на тому тижні ми виїжджаємо в Умань. Там буде і весілля. Це раз. А друге, найважливіше, сьогодні ввечері в мене збереться багато євреїв, і сусідів, і рабинів. Приїде і сам великий цадок. Щоб почастунок був приготований, «Якнайліпше, і щоб усе це лишилося таємницею для чужого вуха і ока, ми радитимось, що далі чинити з гоями. Я зараз їду дещо купити, а ти хазяйнуй та не надумайся тікати». «Смерть!» – просичав він, і вийшов із світлиці. А Сара лишилася і стояла довго, мов громом прибита. Проти гоїв заміщляться щось лихе, раз у раз зринала в неї думка – але вона мусила давати господарські розпорядження ривці. Треба було ще знайти якусь жінку, щоб устигнути до вечора наготувати всякі всячини для гостей. Хоч не хоч, а довелося бігати на село старій відьмі, то за помічницею, то провізію, то до різника. А Сара залишилася сама і придумувала всякі способи, як би підслухати, що затівають ці ненависники проти її друзів. Світлиця, де мав зібратися Кагал, була поруч з її спальнею і сполучалася з нею невеликими дверима, які відчинялися в спальню, а тепер були забиті. Після неабияких зусиль Сарі пощастило таки відбити їх і відчинити. Виявилось, що до них збоку, в світлиці була представлена висока і широка шафа, яка щільно закривала отвір, а в самій шафі було повно всякого одягу. Сара задумалась. Нарешті їй спало на думку виламити задню стінку шафи, вибрати трохи одягу до самих дверець і закрити дірку дверима. Тоді можна буде влізти в шафу і вільно підслуховувати крізь її дверці. Сара заходилася виконувати свій задум, та на ділі це виявилося нелегко. Стінки шафи були склеєні з міцних дощок, і виламити їх з допомогою самого тільки кухонного ножа було важко, та нестримне бажання і напружена воля подолали перешкоду. До півдня дві дошки було виламано, одяг винесено, а сліди вилому старанно приховано. У присутності ривки Сара метушилася, допомагала їй на кухні, прибирала світлицю і взагалі виявила таку старанність у всьому, щоб відвела будь-яку підозру. Надвечір повернувся батько і лишився задоволений за попадливістю своєї дочки. Все це він сприйняв як знак її слухняності і добровільної, спокійної покори батьківській волі. Гешка обдивився всей й в пориві радості навіть ласкаво погладив по голові свою дочку. Незабаром почали з'їжджатися й очікувані гості. Останнім приїхав укритий коломазі Уманський цадик, якого євреї вважали за пророка. Всі кинулись до екіпажа, відчинили дверцята, відсунули завіси і вивели під руки старезного діда. Він був згорблений, довга сива борода його, обрамлюючи худей зморщене обличчя, лягала